Har du som jag lyssnar mycket på radio i ditt liv? Ja, vi har nog ganska många. Enligt aktuell statistik så lyssnar varje medborgare i genomsnitt nära två timmar per dag på radio. Vilket ju motsvarar cirka 12% procent av vår vakna tid. Radion är närvarande i våra liv. Men hur var det att började egentligen? Hur sände man radio förr och hur gör vi nu? Och vart vartåt bär radiolyssnandet? Ja, det ska vi ägna oss åt i detta program som jag har valt att kalla Radion i tiden från Motala till Appar. Och ja, jag heter Jörg Pettersson och har lyssnat på radio så länge jag kan minnas. I never told the Oftast tillskrivs av italienaren Marconi äran att ha uppfunnit radiovågorna. Hur det var med den saken finns det delade meningar om. Vi vet i alla fall att Marconi 1895 lyckades sända något sprakande några kilometers lång väg. och 1909 fick han ett delat Nobelpris i fysik. Idén att kunna skicka och ta emot radiovågor var nu etablerad och sändningar över radanten uppnåddes i början av 1900-talet. I samband med Titanic-katastrofen fick radion stor betydelse då det var de två telegrafisterna bord som lyckades skicka nödsignaler till de kringliggande fartyg och just Titanic hade faktiskt utrustning av fabrikatet Marconi. Det var inte förrän en bit in på 1920-talet som radion nådde vidare spridning och blev allmän för var och en att dra nytta av. Begreppet rundradio skapades som en svensk variant av engelskans broadcasting och tyskans rundfunk och inte minst det norska ordet kringkastning. Det ordet ger en bild av en antenn som sprider, kastar ut radiovågorna runt sig. Engelsmännen var ju tidiga och BBC, British Broadcasting Corporation, grundades 1922. Än idag kan vi lyssna till BBC via flera kanaler och signifikativt är den klassiska signaturen för nyhetssändningen. This is London Calling. Sverige startade företaget Radiotjänst sina sändningar den första januari 1925 med att Sven Järring, alias på påannonserade nyhetssändningen klockan 10.55. Utsändningen gick från en antennas placerad i huvudstaden och den var en av de tre svaga stationer som telegrafverket uppfört. Två år senare, 1927 alltså, var den legendariska, stora och starka radiosändaren i Motala redo att ta sig i bruk kunde skicka radiovågorna långväga. Sändaren i Motala var också fabrikatet Marconi och sände med en effekt av 30 000 watt på en frekvens om 227 kHz vilket blir 0,22 MHz som vi numera vant oss vid som frekvensangivelse. Några år senare så driftsattes en ny sändare i Motala på hela 150 000 watt. Med får Med overturen till redeläppen slutade sin koncert Dirigent var Klockan är på slaget 11 och vi önskar er god natt och sov gott. Sen tog utvecklingen fart och allt fler skaffade radiomottagare i hemmen. Telegrafverket sedde mer televerket byggde flera radiosändare landet runt. Men fortfarande fanns bara en radiokanal. Radiotjänst ville ha flera kanaler, men Telegrafverket ville inte det. Och kom på den udda idén att skicka radiosignalen på samma tråd som telefonen, alltså telefontrådarna. Så bildades trådradio som startades 1934 och pågick ända fram till 1971. Den tekniskt intresserade kan ju se likheten mellan trådradio och den ADSL-teknik som vi använder idag för att distribuera internet till hemmen. Radioprogrammen på den tiden var ofta folkbildande och uppmanande. Tänk bara på Kapten Ugglas underbara dåtida lätt militära gymnastikprogram. Ja, god morgon Vi tar väl och fönsterna som vanligt. Mitt på gavet och där den där långa halsen och sänkta axlarna frijärningen. andningen Det är bra Vi tar vänster knä på dig Och höger arm framåt förbi bröstet Med hand någonstans ovanför vänstra axeln. Och så studsar vi omkring rummet Med hög knäpryckning och låter armarna vara med helt enkelt Ett och två Ett och två Så fortsätter vi på det sättet Bland de europeiska radiostationerna så kunde ju musikintresserade lyssna på det senaste genom att ställa in frekvensen 1440 kHz motsvarande 208 meter på sin mellanvågsmottagare och njuta av till Radio Luxembourg med sitt för den tiden mycket häftiga sound. Mm. Hittills är allt sänds på långvåg, mellanvåg eller kortvåg, med alla störningar det medförde samt att mottagningsförhållanden varierade över dygnets timmar och berodde på solljuset. Ljudkvaliteten blev därefter. På 1950-talet kom de här nya fm sändarna och byggdes ut efter i de över 300 meter höga masterna landet runt och som faktiskt brukas än idag känna nackamasten, som ju faktiskt är två master. Ja, det därifrån som P1, P2, P3, P4 sänds ut över bland annat Tyresö. Som prådrivare för populärmusiken, som kommer att spelas i P3, var Piratradiostationerna, där Radio Nord väl är den mest omtalade, som sände från sitt fartyg Bonjour, förankrat ute i havet utanför Sverige. Våra radiomottagare hade på 1960-talet blivit mindre och kunde drivas på batteri tack vare transistorn. Transistorradio blev ett begrepp och förkortades ofta med just transistorn. Trogna i minns samling runt transistorn i köket varje lördag morgon när Hasse Tellemar spelade önskeskivor och ställde frågor till inringande i programmet Ring så spelar vi. År 1977 så startade så lokalradion med 24 stationer spridda över landet. Och här kan vi minnas det tidiga Radio Stockholm. Bland annat med sina trafikrapporter och den mycket speciella trafiksignaturen. Denna mycket märkliga signatur ingår som en del i musikstycket Malaguena. I ett arrangemang på den gamla Moog-maskinen på en LP-skiva med det långa namnet All the things you always wanted to hear on the Moog but were too afraid to ask for. I början av 1980-talet startades MTV på tv och musikvideon sågs i Flera trodde nu att televisionens intåg skulle konkurrera ut i radion. Så även The Buggles som redan 1979 sjöng denna låt. I heard you on the wireless back in 52, lying awake and tantal tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. oh, oh. Men så blev det inte. Radion stod stadigt. Nu hade vi alltså Riksradion med P1P2P3 samt 24 lokalradiostationerna. Men ännu hade ingen talat om närradion, vilket det skulle visa sig bli ändring på. För att lära oss mer om hur det gick till besöker jag Björn Malmberg, boende i Tyresö och medarbetare i radiogruppen som var med när det hände. Hur föddes idén med närradion? Jag vet inte om det kommer utifrån från andra länder för närradio motsvarande har, finns ju eh, för många håll i världen. Men eh, i slutet på 70-talet så eh, var det den folkpartistiska kulturministern Jan-Erik Wikström som tog initiativ till en, en kommitté närradiokommittén som eh, skulle utreda förutsättningarna för närradio. Och då Eh, sa han samtidigt att man fick starta försöksverksamhet på några orter i Sverige. Och vilka orter var det då som började? Malmö var med eh, som en stad då. Eh, Öckerö var med. Dalsjöfors utanför Borås var med. Eh, Jönsele uppe i Norrbotten. Och, ja, det var flera eh, orter, men det var inte många. Och vilket år talar vi om då? 79. Någon gång omkring då. 78-79. Och du säger det att det här var försöksverksamhet. Hade man sen någon utvärdering då senare? Vi hade en. Eller vi säger, du var inte jag med. Men det fanns en utredare, Love Hedman, som var medieforskare och som kontinuerligt utvärderade verksamheten. Och när kom du in i det här med den här Radio'n? Ja, det var efter valet eh, 81 så eh, blev jag uppringd av eh, Bengt Göransson som då skulle tillträda som ny kulturminister. Och han ringde en söndag och eh, frågade om jag skulle vara intresserad av att sitta med i Närradio kommittén. Och ja, så det kan ju vara trevligt och sådär. Ja, men du skulle vara ordförande då. Jaha, det var ju en annan sak. Det finns väl inga människor som tror på närradion i Sverige. Joho, så Bengt på sitt bestämda sätt. Det finns det faktiskt. Det är du och jag. Och med det beskedet så tackar jag. Och jag fick faktiskt jobba som heltidsanställd ordförande. Därför att till det här fortsatta försöksverksamheten som då skulle vidgas så behövdes det väldigt mycket information, informationsverksamhet ute på plats ute i landet. Men vad var resultatet då efter den här första provverksamheten? Vad Kom ni fram till något? Ja, det visade sig då att det största intresset för den här nya radioformen visade... Eh, Pingstkyrkan och dominerade helt de sändningstider som var fastställda för varje, varje station. För på den tiden då var det så att eh, Närradioföreningen som bildades på en ort som ville ha närradio fick också skicka in ett eh, sändningsschema förslag till sändningsschema som skulle godkännas av Närradiokommittén. Och det sändningsskema, att det dominerades helt av kyrkan. Ja, hur skedde utbyggnaden? Är vi inne på 80-talet någonstans här? Ja, början på 80-talet. 82 började jag med det här. Och det var ju, arbetet gick ut på att sammankalla föreningslivet på olika orter och inbjuda till en informationsträff. Och det faktiskt var intresset ganska stort. Och eh, det kom in ansökningar om sändningstillstånd från olika orter. Och när man var klar att starta så eh, fick man en 10 sändare som inte nådde särskilt långt. Eh, men man började i alla fall att sända. Och då var det ju... Det fanns ju ingen slinga så att säga på de här stationerna utan man sände en gång i veckan, en halvtimme det fanns föreningar som inte tyckte att de orkade med mer än en kvart och eh, så det var lite plåttrigt, även om det var många föreningar så eh, var det kanske svårt att hitta Du sa att man fick en 10 att sända. var fick man den ifrån då? Ja den eh, hyrde man av Televerket och så fick man hyra en ledning ifrån en studio till sändare. Det var... Det var... Alltså Televerket skulle ju då fördela frekvenser. Och man sa att det var så väldigt trångt på FN-bandet så att man fick inte ha för starka sändare för då kunde man störa andra frekvenser på andra håll. Fanns det några kritiker eller belackare då till den här radion i dess begynnande stadie? Ja, Det fanns i varje fall en konkurrens från lokalradion. För Sveriges lokalradio AB eller AB hade ju bildats eh, som ett paraplybolag till de lokala radiostationerna som drevs inom Sveriges Radio. Och eh, där hade... Eh, hade man en idé om att införa något som skulle heta Allemansradio. Och det var faktiskt Radio Uppland eh, som eh, ska säga, drev den här tanken att man skulle få en, en Allemansradio som alternativ till den här radion. Och den idén tände eh, man på inom socialdemokratin framförallt då. På de orter där man hade varit med i försöksverksamheten från början Men hoppat av Därför att man ville satsa på det här med allemansradio istället Låt mig se om vi kan summera alla radiobegrepp Vi har ju rundradio Sen har vi riksradio Vi hade regionalradio, kommer jag ihåg som liten Så har vi lokalradio Och så har vi då närradio Och nu kommer du med allemansradio Ja, det, det var faktiskt ett begrepp på 80-talet. Och det var, det var från lokalradiobolaget som man framförallt drev den. Men det blev inget mer. där. Nej. Hur många radiostationer växte upp då under de åren du höll på? Ja, från cirka tio så blev det ungefär 125. Och då hade vi ju dessutom utvecklat dispenser så att eh, en hel del sändare fick köra på 150 watt istället. För 10. Och då vi var uppe 125 sändare, vilket år är vi på då? 85. Va, hur fortsatte utvecklingen sen då? Du har säkert hållit spaning på det misstänker jag. Ja, jag gick ju över när jag var färdig med den här utredningen och hade lagt fram den för departementet så gjorde de en proposition och den gick igenom riksdagen. Då, när jag var klar med det där då fick jag börja jobba med kabelnämnden istället och det var ju inte samma sak riktigt men det var i alla fall på tv-sidan i lokala kabelnät. Men närradion den kom ju så småningom att ändra karaktär. Jag tror att det var Birgit Friggeborn när hon tillträdde så småningom på, på den där posten som eh, man kunde köpa sändningstillstånd på starkare sändare. Eh, och eh, det var ju många som gjorde och då kom nog närvaron lite grann i skymundan. Så det var den ursprungliga här audioden från 70-talet. Det här förändrades något i början på 90-talet. Det blev lite mer, kan man säga, kommersiell. Det blev den. Men de här första tankarna, de hade ju även Bengt Johansson de var ju lite snäva. Man använde uttrycket etens stensilapparat och det skulle vara föreningsmeddelanden och de skulle vara lokala och, och hur, ja, ju mer man beskrev hur de här programmen var tänkt att vara desto tråkigare lät det faktiskt så det var tur att det var många i den här verksamheten som eh, gjorde programmen lite roligare och började spela musik, tecknade avtal med stim och så vidare men en sak som, som var ganska kul faktiskt det var att att departementet ville ju då eh, att man skulle samordna eller försöka i alla fall harmoniera lagstiftningen i Norden. Så att jag deltog i en nordisk samarbetsgrupp med Norge och, och Danmark i första hand men också Finland och ja det var Island var med också. Och eh, vi diskuterade det här eh, hur, man, hur lagstiftningen skulle se ut. Och eh, det resulterade i alla fall i att Danmark och Norge kallade det också för närradio Det kommer att heta det där också Men i Finland så, så valde man att kalla det för lokalradio Har du sett sen hur det har utvecklats? Har du följt om det är några regelförändringar som har skett sen Biggit Friggebos dagar i början på 90-talet? Ja, det reklamparagrafen eh, försvann man fick ju börja och sända reklam och jag tror så småningom upphävde detta att närradion centralt skulle bestämma programschemat utan det gör man ju nu mer lokalt. Men i övrigt har jag inte följt hela programutvecklingen inte förrän jag kom till Tyresö och började bli lite intresserad av hur det gick för Tyresö-sändaren den kom jag ihåg när den, när den skulle få tillstånd att starta. Om du skulle se och blicka framåt med din bakgrund här, hur tror du att närradion utvecklas på en generell nivå? Ja, programinnehåll och sådär, det är svårt att veta hur det utvecklas. För det handlar ju om hur mediatänkandet överhuvudtaget utvecklas. Däremot så tror jag att radion som medium, oavsett det är på närradionivå eller riksnivå, Alltid kommer att vara ett förstahandsmedium i många situationer eftersom själva lyssnandet är så lättillgängligt. Till skillnad mot tv. Man sitter ju inte gärna i bilen och ser tv och på badstranden och sådär vidare. Det kanske kommer det också men jag tror att radion har en framtid. Mm. Så gick det alltså till när närradion bildades med uttrycket Eterns stensilapparat. Numera finns cirka 130 närradiostationer i Sverige. Du lyssnar just nu på en radiotyrelse vare sig du ställt in 91,4 MHz på din radio lokalt i Tyresö, eller via radiotyrelses webbsida, eller Radiotyreses egna appar i din mobiltelefon, eller kanske rent av som en poddradio. Ordet poddradio bygger på den stora nyheten iPod som det amerikanska företaget Apple lanserade år 2001. Med iPoden kan jag lagra musik och lyssna på när jag vill. Poddradion är samma sak, fast musiken är radioprogram som jag alltså kan lyssna på när jag vill. För att höra mer om Radiotyrens appar träffar jag Ann Sandin Lindgren som vet hur apparna fungerar. Jo, det är så här att vi har en app till Tyreseradion. Och en app är en sån här liten applikation som man kan ladda ner på sin mobiltelefon om man har en sån här smartphone. Och det är en sån här liten app som söker man bara på Tyreser så kommer Tyreseradion upp bland de få appar som finns på Tyreser. Och det som är så kul med den här appen, den finns både för iPhone och Android. Om alla vet vad det är för någonting. Det är speciella märken på det här med, eller operativsystem kallas det egentligen. Och Det som är roligt här är att man kan lyssna på i stort sett alla de program som vi har sänt de sista två åren. Och man kan eh, ja, den, den kommer till och med ihåg vad man, om man börjar lyssna på någonting i 20 minuter så kommer den ihåg att där var man. Och sen är det också kul att vi har en karta i appen som gör att man kan få upp en karta över tyrelse och kolla på om någon av grannarna har blivit intervjuad. Så jag kan, så, jag kan liksom bara klicka här och säga visa och så plötsligt så kommer jag dit det här är nu och så upptäcker jag här är en liten knappnål bredvid en granne. Och vem är det? Och då kan jag säga titta här min granne. Det är min granne Björn Spångberg som har blivit intervjuad för något år sedan. Så tanken är att här kan vi liksom kolla vilka är med på Tyres radion. Och sen ännu roligare via ämnen. Så är det något ämne man är intresserad av om man går in och tittar här. Nu finns till exempel nattvandrarna och de diskuterar ungdomar. Då finns det ett ämne som heter nattvandrarna och ungdomar och så kan man se andra program som handlar om ungdomar. Eller ja, det, det, och till exempel nu är det om tennisträning. Ja, då finns ett ämne som heter tennis och kan man få upp en tio, ett tiotal intervjuer som handlar om tennis. Så att det här med appen, det, det, det tror jag i framtiden på när det gäller lyssna på radio för att... Eh, jag tror att den nya generationen vet knappt vad ett FN-band är för någonting. utan De har, på, har, i, har i sina öron alltid någonting de lyssnar på. För, förut var det musik, men jag tror att innehållet, det vill säga intressanta program om människor, det är det som kommer vara nya inom att man inte bara lyssnar på ingenting utan man lyssnar på intressanta saker. Efter att jag gått igenom Sveriges radiostationers webbsidor vågar jag steka ut näsan och säga att radiotyres i dagsläget är unikt med att ha appar för både iPhone och Android. Internet har alltså kommit att bli nästa steg i radions utveckling. Vi kan se hur radioapparaterna blir appar i telefonen. Mobilmästarna kan ju faktiskt på sikt komma att ersätta de stora FM-mästarna. Den tekniska utvecklingen tar stora steg. Det är också värt att nämna att utsändningar av radioprogram digitalt har pågått som försöksverksamhet ända sedan 1995 med något som kallas DAB, som står för Digital Audio Broadcasting, men det vill inte riktigt ta fart, i alla fall inte i Sverige. I England däremot så lär 85% av befolkningen kunna lyssna på DAB-sändningar, vilket ju kräver speciella radiomottagare förstås. Likaså pågår försöksverksamheter med något som kallas DRM, Digital Radio Mondial, på franska. Det handlar om att sända radioprogram digitalt över långvåg, mellanvåg och kortvåg, vilket gör att sändningarna naturligtvis når långt runt hela jorden i vissa fall. För att lyssna på DRM-sändningar behöver man en SDR-radio, där SDR står för Software Defined Radio, och är det som det låter en mjukvarustyrd radio, alltså med datorprogram. Ja, ni hör det är gott om förkortningar och teknik och allt sammans är digitalt. När en närradostationen inte längre har någon geografisk begränsning kan ju helt plötsligt hela världen lyssna på närradion, eller åtminstone i den svenskspråkiga delen av befolkningen, radion blir nära gränslös. Och i framtiden så kan vi ju faktiskt förvänta oss att ett radioprogram på ett språk i realtid översätts till valfritt annat språk med hjälp av olika tjänster på internet. På så vis så skulle Radio se helt plötsligt kunna bli lyssningsbart för en boende i Kuala Lumpur. Tankarna svindlar och tekniken tar jättekliv framåt. Radion lever alltså i god form. Snart hundra år efter att Rundradion startade ökar antalet radiostationer ständigt. Den tekniska utvecklingen undanröjer alla hinder och sänker trösklarna som gör att radion finns överallt. Nära oss i våra liv Det här programmet producerar